Ватою, пухом. «Ми не справжні», – подумала Віталія. «Але які ми справжні? Коли ми стали чужими? Коли я стала чужою?» І все ж ніжність до в ці дні не була фальшивою. Вона швидше дивувалась тому, що мама поруч, що до неї можна дотягтись рукою, доторкнутися, що слово знайде відгук, якщо слово знаходилось, що обоє пережили десять довгих віт розлуки, що її віддана зрада розстала десь у повітрі. Але чи була зрада? Коли їй здавалося, що мама безмовно докоряє, вона починала говорити про щось необов'язкове. Погоду, колих по роботі, поліклініці, неподалік від дому, яку влаштував мамин знайомий лікар. Про нову гарну станцію метро, про весну, що непомітно, наче скрадаючись, переросла в літо і вже відсвіли каштани на Хрещатику. А Едуарда зустріла не на Хрещатику, куди полюбила навідуватись теплими літніми надвечірями, а на їхньому мікрорайоні. І Він ішов. Ішов. Пішов під руку, геть не схоже на нього, з жінкою. Щось сказав до жінки, котра їла мрозово. Нахилившись, як до неї, Віти ніколи не нахилявся. І коли порівнялись, коли її поміти? «О, Вітуля, Натах, це та моя любка, вірна я подружка, про яку я тобі розповідав. Вірно любила зека. Віто, зачекай, куди ти?» Віта минула їх мовсновида. Її оповела густа персональна темрява – що врятувало від пекучого сонця у півнеба, у ціле небо. Сонце стало таким великим, було так нестерпно близько, що Віта, рятуючись від нього, свою бідолашну голову на хвилю обхопила її руками, а потім відпустила. Хай вітить. Горить, палає, це не її голова, вона тепер безголова. Коли Віта прийшла до тями, подумала, що десь вже бачила цю жінку. Старшу за неї, з обличчям не те, що спитим, а наче просто зім'ятим, на подушці після важкого похмільного сну Жінка була виключно вродлива-невродлива, навіть потворна, але крізь цю потворність проступав сміх. Сміх самої жінки, котра зневажала світ і тих, що довкола неї. Віталія спинилася, скроніло-мило, але вона мусила пригадати. І згадала. Приуральська колонія жінка у формі, яка їх перевіряла, обмацувала, з тим же усміхом вишчером і з близько відверто презирливих, ніж швидше презирливо байдужих очей. Жінка, про яку Еди Кемір казав, що вона віддається зекам, казав так знаважливо, як міг тільки він, знищуючи одним-двома словами. І тепер він з нею, після десяти літ кохання з Вітою. якої сильна, дужа ніжність аж перехлюпувала, яку вона носив на руках під час побачень. «Порятуй мене, мамо!» – подумки просила Віта. «Ще раз порятуй!» Візьмите мене на руки, бо я знову стаю маленькою. Такою маленькою, що скоро мене вже не знайдеш. Але я ще є. Але вона була. Була й далі. Коли зайшло до Забігальдівки поруч з їхнім будинком, щоб напитись, в останній момент, вже коли піднесла склянку з горілкою до губ, виплеснула смердючу рідину на стіл перед собою. Її, не здогнавчись, пропитий голос. Березгує, сука, навіть напитись не може. Ну, ти бачив таку федь. «Я сама себе побачу», – подумала тоді Віталія. А через тиждень був останній спалах того спокотного літа. До Києва приїхав Тимур. Темур Косик, прапорщик з їхньої колонії, молоденький, соромливо сяючий, з усмішкою, що сама проситься на тонкі, що майже хлоп'ячі губи. І було надвечір'я. Несподівана зустріч і після сів «Ой, Тимур, звідки ти? Як ти мене знайшов? Я, Віталія Миколаївна, я ля-ля-ля і ще якесь ля-ля-ля». І він і сказав, за чим власне приїхав, за чим і за ким, за нею? За нею. Ось які були справи. Найважливіша справа того надвечіря, бо він, як виявилось, добив її, таємно кохав усі ці роки. Не всі, але цілих п'ять. Ні, п'ять з половиною років, відколи прийшов після армії служити в колонії. Так і сказав п'ять з половиною. Дві п'ятірки, подумала Віталія. Дві п'ятірки. А він? Я, власне, того й пішов туди служити, що вас побачив. Я ж місцевий. Тобто не місцевий, а з Луцька, до тітки в гості приїжджав, Він побачив на вулиці. Вийшли така осяяна, щаслива. Я дізнався, де ви служите, де працюєте, і пішов і собі служити, щоб вас щодень бачити. Ну, не щодень, але коли там були, в колонії. Приходив до вас, навіть сам собі пальця порізав, щоб ви перев'язали. Така була Тимурова любов. Віталія слухала його і раптом подумала, що їй хочеться ще раз уманутись не повірити, не закохатись, а ще раз обманутись, обдуритись, обдурити саму себе, за те, що вже було, але не минуло і пекло, досі пекло, за справжнє своє кохання до проклятого Еміра. А цей хлопчик, та який там хлопець, піджаристий, підгонистий, молодий чоловік, дивився справді страшенно закоханими очима. І був дуже швидким, бо одразу запропонував, щоб вона, Віталія, стала його дружиною, законною дружиною, так і сказав, законною, я став з кишені коробочку з обручкою, з персним золотим, а потім і другий, без коробочки. Це мій для мене. Вони поєднаються, і ми поєднаємось, Віталія Миколаївна. Віто. А хочете, я перед вами на коліни стану? спитав, заглядаючи в вічі. Хочу, раптом несподівано для самої себе, сказала, а потім і засміялась Віталія. І він таки став про вселюдно. Перехожі здивовано дивилися, і вечір літній дивився. І сум Віталії, що погасив її сміх і її бажання обманутись, чи бажання лишитися, з минулим, яка ще могло стати майбутнім. «Встаньте», – сказала вона, – «встаньте, бо я піду, доки ви не скажете, що згодні не встану». «Отакий зазятий і вона сказала. «Ну, милий мій, я подумаю». Думка її покликала до Луцька. У колонію вернутися не могла, та й Тимур цього не хотів. Туди він їздив на роботу подарованим батьком Жигулем. Батьки могли подарувати єдиному синові машину, і двокімнатну і кооперативну квартиру. Тато невтомно тоді з постачальником дефіцитних хто і час запчастин, а мама продавала в астрономії не менш дефіцитні ковбаси і сири. Від вибору сина татусь і матуся, яких називав Чемний, як для прапорщика син, були не в захваті, але й особливо не заперечували. Хотіли справити синові гостяне весілля, але майбутня невістка виступала категорично проти – Довелись обмежитись скромною вечіркою, як назвали заціля на чотири десятки людей. Віта сказала, що мама захворіла і не може приїхати. Насправді вона й не повідомила маму, знала, що не приїде чи боялась того можливого приїзду. Утім, лишатися не завжди в колонії сам таймур не мав бажання і наміру. Особливо після того, як там не стало коханої віточки, саме так.